letë shohis të cilë për jush, se qfar ka prekatitur për nesër. Qfar vëndi, ka zënë në zemra tona, fejla o merit, Allahu qofti kënaqur me të, ku ka thënë, logarisnive të tuaja, për paras të logaritani. A kim beseduar ndo njëherë me vetën ton, për gjynahet të cilat kam pushtuar zemrën? Si kemi halet me lotët? A janë lotët, cilësie bura dhe, në logaritjën e vetë vetës? Këto pyëtje dhe shumë të tjera do tjetë tema e bisedës që të trajtojmë me hoxën tonë të dashur e një së rama. Për pare se fillojmë e studio bisedën tonë, e të ndjekim një përshkrymë poetik të shkurtër të motrës tonë të në nëruar orjeta agripshi në temës logaritjë e vetë vetës.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 Ka shumë ajete në Kur'an që flasin për këtë qështje, më në që nëmi aftën njën nga ato të amarim nga se është thirje, me dë vërtet, hynore, drejtuar zemreve të, uh, të besimtare dhe besimtareve, ku Allah gjëllëve Allah, thët, Ja, Ejuhe, lëdina, amenut të kullah, val të ndur nëfësun, ma qëtë damet ligat, të kullah, inna Allah e khabirun bima të amelun. Shë ka fillemesh këtë të tiri, ojë që këni besu uarë kjeni frikë Allahot. Do të thot, ruajnë nga dënimi Allahot. Ruajnë nga dëshkimi. Dhe këtë nuk mund të aboni, përvecë se ma atë që vijen, u e lëtëndur nëpsën më kadë dhe me të likat. Le të shikoj njeri ju, atë që ka përgadit për të njësën mërë ti. Shikoj, do të thot, kemi thirë në emrë të besimit, kemi kërkje që të ruëmi nga dënimi Allahot dhe kemi mjetë që ne emunësën k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 E në që fëse këtë e dëshirani atëherë, ojë të ndhurë, shikon ojë të ndhurë, në shikon. Ibn Kathir Rahimullah, kër rekomendon këtë e të të thotë, shikon e kontrolla në vetën e juaj, të hasi buen fosekum. Lëgaritën e vetën e juaj. Në kjo ajet është thirja për? Lëgaritë. Lëgaritëja. Dhe aqë mërënësijë lëndëruar është se bashdimë e ajetëve. Përsri Allah e përs Keni frikë Allahon. Apo, ruë një nga dinim e Allahot. Allahu e t-din qëfar bëni. Allahu e t-din kush jeni. Allahu e t-din sa kenoj t-pasruar një ndorështëta ju nuk dini. Pasët e sëtë, wala të kunu. Në qëfë se praktisëni logaritjen, në qëfë se nuk mirëni me vet logaritja, atër që fa të ndod? Në të bëni nga kategoria më e keqen njërëzë, wala të kunu, kelle dhine nësë Allah, mësë bëni si kërë ata që e haruan Allahun, e haruan raportin dhe Allahot, e haruan obligimen dhe Allahot, haruan që të pastruan, që të dalin të pasër për Allahot, të ansahum e në fosehum, dhe kjo bërë që ata të haruan pasaj vetën e tyre. Si të haru vetën e tyre? Të haruan të mirën me intereset e vetës e tyre. Ma që u bëndobin e tyre. Haruan që të shikojnë që që faru bëndëm, që ka të shikojnë të mirën, gjitha këtu në kontekstë dhe të Këtë janë kriminal, këtë janë shpërfilët sa më smirë njohës, këso Allah i quenë. Dhe përfondë Allah këtë, La të thëtë, lajës të vjë a shabu në nari wa shabu në gjennë. Nuk barazohen banorët, nuk këndë barabartë, apsulitesht, banorët e zjarit dhe banorët e gjenetit. Që fari ka bërë të adalojnë? Këse banorët e gjenetit arritën të bëjnë të tjilë, të gjenetit, me në logaritje. Ata ishën të kujdeshëm, nuk e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 unë profesoriz vazhdimisht nëse agjenta një muslimani që do në xhennet është e njëjtë me atë që nuk do në xhennet apo përsëritmëria e ati veprat e ati angazhimet e ati prekuprimet e ati janë të njëjta dha vetëm çka e dalan këpëkti është për shembull një një tersi e vogël e ngushtë e disa vepro që ai kuin dhe kaq nëse këto nuk janë mjaftueshme për të shfaqur dallimin e ditës gjykimit dallimi duhet të jenë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 Kësaj. Atë tris që kanë tradicë në emisionin që kemi trajtor Hoxh, kemi thënë 10 vjetën e parëtan me këtë fenomene. Këto logaritja, s'kan qenë, qenë të parëtan me këtë fenomen. Në qoftë se i referosh rasteve të parë të vonëruar, në kët pikë do të shohësh se vet logaritet e ata kanë qenë një veprim i pandashëm, ditor. Ata nuk kanë logaritur Ramazan për Ramazan për shembull. Ata nuk kanë logaritur për shembull xhumë për xhumë. Çdo ditë ata janë logaritë, çdo veprim të tyre, çdo që kanë shkuar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 Hasib anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu fa innal yawma amal aba fa innal yawma amal wa ghadan laysa amal wa inma al ajr Logariteni vetin e juaj para se te logariteni te Allahu dhe lavala dhe mat niveprte juaja para se te maten para Allahu dhe par lavala Allah gja se sot kimu si te boin vepra por nuk ka as problem sot do se neser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 Ta tashm po bisedon, të dialogon të me vetën e ti, duke llogarit. Ku është angazhimi yt? Ku është prekupimi yt? Ku është uh, ku, ku është uh, sinqeriteti, ku është sërdëtit, ku është? Do këtu do të biesh. Andaj tash që mund si më ngrit. Gredo. Gredo dhe tash den çfarë duhet të bësh pasojë ngritje. Ka se do të vije ku atë do të bie, atë nuk do të ngritesh më. Shiqë deri këtë mas uh, kanë llogarit. Do thotë, veprime praktike demonstrime praktike të asaj që ka do të ndodhur realisht nesër. Apo për në vepër të për përmirësuar kvalitetin e veprave të tyre, për përmirësuar agjendën e tyre. Unë me vërtet jam shumë i interesuar që vazhdimisht për këtë të bisedojmë. Unë është shoq musliman gjithnjë, Allahu na fal. Ëh, uh, agenda jonë nuk është për pushtim, që, ma me qëllimin tonë. Do të thotë se çka kërkojnë, kërkojnë xhenet. Mirë, kët xhenet. Ma tregoa planin, projektin. Shpesh se absolutisht në kent përputhje dhe shpesh erëm ku tutfial Allahu Jelleu ve ala sura at-takwir idha shamsu kuwirat qura Allahu Jelleu fa aina tadhhabun ka po shkolë ka jeni nis shikoj këtë mitet futesh më vallahi në çësot godit të zamr patetër të ndal të ndal që të meditosh ka jeni nis ka po të më shku jënat me këtë vepra me këtë angazhim me kët me kët elan me kët ambicie me kët vullnet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 Shaka kët shaka kët filtr, a? Para se të flas, na prit pak. Dua të fik një në çopse me kët fjalë Allahu xhelalu veala hum nxirrni se para ti. Apo edhe më pyet, çka thuaш për kët? A mund të them të njëtin për Allah? Po mund të them se kjo është bindja ime. Fale. E edhe në guzoj se e dinë Allah çllimit tim, atë mos fal. O kan dod plot nga diëtor të çelifit të llojë ndëruar, që para se të filloj ligjëratat e ty ne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 and nuk kam qenë duke vlenë pak çit. Jam duke marr veten tim, jam duke u koncentruar tash me nga çm filloj. Subhanallahu. Logaritja e njëjtë, logaritja filluar, logaritja veprës, nga sa e din se do të logaritën edhe kallëxha Levare. Në qoftë se nuk e bëjnë kët sot, do të hesapi kështë kallëxha Lawrence, ata kët nuk e dëshiron. Prandaj thash kaqin për dëshmëri, kuptimin e momenteve dhe çastove ditore që ata kanë kaluar në kët vepër të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 do t'i ipen brinat ditë në gjikimit. Apo? Do t'i ipen, ipen. Dhe dhe të Allah gjerë pëtasht t'i gudit e këtë. Gjitho kush e mërë hakun me zveti, pasaj u thëhet kafshë, kunu t'u raba, bëhë një dhej. Kasë për ju e s'kash problem, me një, një kafshë, s'kënjë pasë t'ju, n'garkesa, një obligime. Mirë për për mërë hakun, nuk bëhe dhej. E që fatë mërën për neve? Gjitho kush për ne Për ndajë si kurse thotë thot Allah Gjellewale në surën të kujrë, ua i dhell me dhe uude të suilet bi e i dhembin kutilet. Ma ndi edhe foshnja do të pytët, pëse më vërau? Pëse më vërau babajmë, pëse më vërau në naime? Po, kjo diku që kuptonë, kuptin primitiv të arabe që i kam vëros përse gjalli. Po më ndajë se sëtë vërasje e vajzëve është me rëzikshme dhe me madhe, sësë e arabe që i kam përse gjalli. Vërasje Dokë avrosur në kafeninë të Këshia, dokë avrosur rrugën të Këshia. A nuk kanë frikta prind? Edhe këta përflirin. Shikoj Allahu thotë: "O i dhëlmalë, u, u suilet." Ai do të puit, ai nuk do, dhe ajo do prind të puit dietar të hoqëllart. Ai do të puit printë më që kanë gjenë asë gamosë thjeshtë njerëzve. Do të puit pse baba im nuk muzoi? Pse nëna ime nuk më mësoi shëshamin ose namazin? Do të pitet. Andaj parazit pu de voz da jote, birë ditë në gjykimin të puit të vitën të ndënte.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 Ktu ti më llojë këshkë. Ktu ti e shkruan historinë tënde. Ktu është ajo identiteti që ti e shkruan me veprat të tua. Pastaj çfarë do? Fatollahu le wala ulukhrihu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ditë të gjykimit ia nxjerrim në formë të librit që e gjeni të hapur. Kjo libër, po? I thotë ikra. Ikra kitabek. Dhe za libër dhën kafa në vete kjo më jua alayka hasiba mjafton sot të tjer llogaritjet e meta sondë apo do të llogarish atje secili prej nesh apo sa s'i pënesh çdo kush kulla insan allah çdo njeriu librin e vet të bëj llogaritjet e vet ande para të gjithë libër ku nuk do të kesh mundësi të fshish më të largosh më të shtosh më apo allahu po thërë që dvot të, të këtë bësh përmbysimin kët libr përmes kësaj llogaritjeve a dhe edukacion e rëndësishme e llogaritjes secili për nesh është të llogaritet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 në lidi me konceptin e logaritjes vetë vetës dhe këthejmë i përsëri në studia për të vazhduar visetën tonë më haqën Vetë logaritje për mu më ndojë së është ajo pjesë ku besimtari reflekton për gabimet ose për të mirat që ka bërë gjatë ditës o gjatë jetës ti? A du ti da pjesë e pandashme për gjatë gjithë jetës për besimtarin?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 sunt miq vetan që morëm në terren në lidhje me konceptin e vetlogaritjes. Hoxha si dishuvam këto opinione. Kuptimi i drejtë i vetlogaritjes në Fenton. Secili më thon jet pas minimum vet, ose mos të skuaj të para të fillosh në shumë vende, na sti mendon i thua që un do të vdes një ditë do të bëjmë mirë larg këtuja, mos më përmend. Do thon shejtani ka ngulitur ndruam thonë se mos e përmend fare. sikur me ta afruaja jo.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 edhe në vallaj, para disa ditë e kësha një ligjerat, edhe pasi e njërë një shemblë që e kam përmenë në disë herë, por shpesh herë më kujtojtë këj shemblë. Themë njerësë të janë gjendje, që njerët saktuar, tu a besojnë, edhe pasurinë, edhe fëmijunë, madhje dhe jetë në tjune, pa e kontestuar farë. Për shemblë, a nuk është transporti me aeroplanë, një shemblë i kësaj,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 dhe i ia bësom jetën, apo që mjafton një gabim i vogël, një bulon mos të isht i stranguar si duhet dhe thotë kjo fatale për ne, apo dhe gjitha këtu nuk i morën parajish. Pse i bësoi? Pse kështu supozohet që morin besimin kur Allahu xheloa na thot për diçka? Besoja, besoja se ai po thot. Per shikoi Allahu xheloa, më thanë që këtë ajet mehamedanave nuk u gabon. Allahu po na thot, por asil pa me nga dita gjykimit Allahu nderoj. Jo me të gjidu kullu nëfsin, ma amilat minë khairin më hdaran, wa ma amilat minë suin, të waddu law anna bejnaha, wa bejnahu emadan baida. Pre këtëja i të fillon kuptimi muhasabës, lëgaritjes. Jo me të gjidu kullu nëfsin, a ditë gjdo shpirë, gjdo njëri, do të gjendë para vetës, qëfar ka bërë, nga mirë dhe nga keqëja. Të gjithë të qëfar i ke bërë, do të gjishë. Apo? Mirë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 sikurt kësht meqin kjo larg për mije. S'ka të bëj me mua kjo fjalë. S'ka të bëj me kjo veprap. Apo. Mi po kjo do të thotë perfekt na dit. Andaj kuptimi i vetë logjis është që të vetëdisosh dhe të praktikosh të radh që nuk e dëshir, ta shash nezet e kallaxhë lewala, sot largoj nga vetja jote. Këtë dëshiron. Dhe duke pas parasysh se ne në vazhdimsi çdo moment apo mund të ngarkojmë në stroicën tonë atë që dhe ikëzoemi, për dhe atë që nuk dhe ikëzoemi, atër këna brigonive që e dhe në vazhdim si pra të kontrollojmë atë që ka hyrë, do është ta pavrejtën tonë, ka hyrë, do është ta pavrejtën tonë, dhe është futur atje, dhe nuk dhe të gjimë, dhe dhe të gjimë të kalogjën leuale dhe nuk dhe ikëzoemi. A de logaritja është lojnë dëruar, motërën dëruar, dhe logaritja është që të zbrazër shëtrajë apo nga çdo veprë, nga çdo fjalë, nga çdo koncept, nga çdo kuptim, nga çdo çendrim që nuk i është dhënë të tash kohëllon me të. Nuk me të Atara, e ke, chef. Ti s'do të mëponi këtë ajo. Atëre e largon me këtë llogaritje. Prë këtu fillon llogaritja. E para, kjo është kuptimi. Kë kë ka përbën kuptimin e përgjithshëm të vet llogaritjes. E dyta. Aya që e, duhet të përfshihen në vet llogaritje, nuk nën kupton vetëm në Së kësënësë një është përshë është e lëgëri vëdëti unë a bëjë së kamë përë zinë o, së kamë përë, në këpëtim e të më dëgëja. I thëme shri këjëtën e dhjëtë në surën, el-kafë. Allahu jalla jalla jalla jalla thëtë Vë vëdëj al-kitabu Fëtërë al-mujrimina më shfiqina mimma fihi Vë e kuluna javë e letana Ma li hadhe al-kitabi La yugadiru sëgirëten Vë la kabirëten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 porkë s'na do me shikou kët apo edhe në kalim thitë shëti diçka aty apo edhe për kët do të jap llogari pse shikoj shart apo pse n këtu fuem kë shikuar pse në kë shikuar n këtu fuem shikoj kë shumë detaj i vogël i duket dikujt do të jap llogari andaj kuptimi i det i llogarit është që të përshihet për te çdo i minsi që ka të bëjë me neve që nesër për të Allahu në më llogari andaj Allahu xhallahu a'la nuk thon surën a zëlsëla nehetë të afundet aitë ne do të 6 ditë jo më i dhinias duru nasu 8 tan li uraw a amalum aty ne dolin grupe grupe të shpërndarë zë kush me hallën e vet për frash li uraw a amalum ti shuë veprat e tyre shiko vllai nderuar kur allah po merr veprat çka thot pastaj të shpote për veprat çkto kto kto kto en materiali llogaritës sot qoft vemni amel mith qale dharatin khairan yara koshka ber sonje grimst te vogul apo te semirs do tashe vemni amel mith qale dharatin sharran yara do koshka ber ni grimst te vogul te seket do tashe ni grimst ni grimst do tashash andaj ne chovse kime apo ne se ni grimst letet edhe ne grimce dhe nimsinat logaritet qe e bën ti sot kjo esht e rendesishme dot e para e përmenëm, logaritja, tjetë në kohadr të të gjitha atyre veprave, fjallve, e kështë më rrothë që nesër, nuk, në tjetë përsi të kalahu përto, e që nuk kje dërshimi i patë po të kalahu. E dyta, në nënkuptan, tjetë në imëci, tjetë në imëci, tjet apo dhe e treta, e treta, Allah o thotë, wa abu dhe rabbeke, hatta je atje ke liqin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 Atë kjo jep një përgjigje për veçë ato që ne pyetëm të Renoch, por dhe shumë të tjera që kemi dëgjuar ku thon jepni rëndësisht dgjojë. Çdo gjë merru me këtë, merru me atë. Cili i bëri ju fetar, do të thonjë që silni asgjë pa bënë llogaritor. Kjo është një përgjigje goxha e qartë më thonë në të tre konceptet që përmenden. Po ne nuk i llogaritëm njerëzit. Unë nuk kër detyra ime që unë të llogaritjes për zyfal. Unë kam unë gjykatësi tyre. Mir po e imja e joti e ati është që ne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 Mokinë dëshirta prishim gzimin, dëshëm të mbetë rrezuar vazhdimisht. Për të mbetur rrezuar vazhdimisht i spërblyer prietësës, duhet një kujdes pak më i veçantë, një llogaritje. Kjo është sfida jonë. Pasha njerëzit mund të kenë filtra të ndryshëm, apo disa njerëz kanë filtra të shkëmbinve, mund kalen shkëmbi ja, të kalojnë shkëmbi përmes filtrit i tyre apo nuk fresh pun. Disa i kanë të emta nuk mund të kalojnë thërmia. Çfar fitë do të vendosë shtinti nëse pastaj yotja. Por dije se Allahu po t'lejmbron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 ati i përullesht, ati është pejkeqorën, ati i pendosht, nuk o ka të bëjmë e mu. A se ka punë nesër ati do të dërësh vetë, par ati do të dërësh për lëgari. Për daj, nuk do të kuptuar kësi thirje për uh, shqetsim. Jo, jo, jo, kjo është vetëm që nesër ti është më mirë. A të vërët me qënëse,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 eh uh, diëtor kur kanpohet për llogaritën kan thënë se përderisa so, vepra apo është ajo që duhet të llogaritim. Në veprë përfshihet domosdoshmë do të thotë edhe puna edhe fjala. Kjo po i thon veprës edhe edhe gjua bën veprë. Për këtë so, vepra është atëre besimtari përballë së veprë. Apo duhet ta ushtroj duhet ta ushtroj vetë llogaritën në 3 faza. Para veprës Pse për bëjë këtë dheprë? Po, unë kam vendosë sot të zhvillaj me vlaun tim, apo e, një emision. Mirë. Qële është qëlimi që, që ajëm ulem këtu? Qëlimi është të sërë e fenë të... e latët, qëjë, të mësërë, disketitër? Mësërë nërë? E lëgaritë i mirë. Në që fëse e kalën filtrin e, e se si qërën po, për ulem. Tashë. Tashë e dytë është gjatë dheprës. Tashë gjat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 taru e ta përjashtoj. Mos ti leje atit të më prish. Qenun zonë buzvese. Bezojë në një çaj tjetër. Ai çytja e, e shetoj mund të vijë, por unë nuk jia lejë me Lejna Allahu Xhelalu, Xhelalu që ai të çdron qëllimin tim, që unë synoj, dëshirë që i gëzojmë në asaj. Jo, unë gëzojm sinqerisht, nuk i gëzojmë sifacis. Dhe kjo është llogaritja gjatë veprës. Të shikoj gjatë gjatë veprës, se kjo veprë është në rregull duke u bër, është i knaqur Allah me kët, a ka a ka thënë Këpëjgamberi Sallallahu Alaihi dhe Sallam, apo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 Ellëo jam munduar atëherë nuk e prish. Andaj shikoj llogaritja për ne vepr për cilën dënim vdekje. Të ta ruash këtë vepr, të ruash këtë margator, të dërgosh Allahu xhelleu ala të pa ndotur, të të të të të, të pa prishur. Por të bukur tamam, është sigurisht këtë. Andaj ditor ka ton kësot. Vet llogaritje para vepr, gjatë vepr, dhe pas vepr. Shalom, shkurtë mësh, por besoj se do të ket ku në mision tjerë për datën inshallah. Ato duke menduar hoca mund për që për bëzëm, të ket për njerëz për vëzhgues të kritikuzëm miqtan që na ndjekin, për të parë mund të ta dëgjojnë të, të pjesën e ndarjes, para veprës, gjat veprës dhe pas veprës. Sa rëndësishme është ajo që si nuk mundën të beso të jetë në misionin e arshëm me lenë Zotit, duhet të falënderoj dhe lutu Allahun të shpërbleftë hoca me gjithë mirat që ka qenë pjesa jon në gjithë këtë misione për na sjero rrugën tonë drejt Allahut. Falendësoj hoca.